Mattiðusar Guðspjall, þriðji kabli. Á þeim dögum kemur Jóhannis skýrari fram og prétikar í óbygðum jútiðu með þessum orðum takið sinnaskiptum, himnaríki er í nánd. Nú rættist það sem ég sæja spámaður segir. Rött rópanda í eðimörk, greiðið vegu drottins, gerið beinar brautir hans. Jóhannes bar klæði úr úlvaldahári og leðurbelti um lendarsér og hafði til matar engisbrettur og villihunang. Menn streymdu til hans frá Jérusalem allri Júteu og Jórdan byggð, hann skýra sig í áni Jórdan og játöðu syndir sínar. Þegar Jóhannes sá að margir farisegar og sattukiar komu til skýrnar, sagðan hann við þá, þeiz nœðru kín hver kenndi ykkur að flýja komandi reiði sýniði í verki af því hafið tekið sinna skiftum látiði ykkur ekki til hugar koma að þið gæti sagt með þér sjálfum ykkur við eigum abraham að föður ég segi ykkur að guð getur vakið abraham börn af steinum þessum Öxin er þegar lögðað rótum trjána og hvert það trí sem ber ekki góðan ávöxt verður upp höggvið og því í eld kastaf. Ég skýri ykkur með vatni til þess að þið takið sinnaskiptum en sá sem kemur eftir mig er mér máttugri og er ég ekki verður að bera skó hans. Hann mun skýra ykkur með heilögum anda og eldi. Hann er með varpskópluna í hendi sér og munn gjör reynsa láfa sinn og sapna kveiti sínu í hlöðu, en hismið munn hann brenna í óslökkvanda eldi. Þá kom Jésús frá Galílegu að Jórdan til Jóhannessar að taka skýrtnjá honum. Jóhanness vildi varna honum þess og sagði, mér er þarf að skýrast af þér og þú kemur til mín. Jésús svaraði honum, lát það nú eftir, þannig ber okkur að fullnæja öllu réttlæti og Jóhannes letaði eftir honum. En þegar Jésús hefði verið skýrður, stéan jafnskjókt upp úr vatninu og þá opnuðust himnarnir og hann sá andagvöðus stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig og rödd kom af himnum Þessi er minn elskaði svonur sem ég hef vel þóknun á.